Площа Київського вокзалу, ваша королівська милости, була затоплена. Цілоденний дощ, який не вщухав ні на хвилину, спричинився до великого виверження вод. Ущент забиті піском, попелом, трояндами, паперами, голубиним пір'ям, масками, мертвими щурами та іншим непотребом каналізаційні стоки не приймали вже нічого. Всесвітній потоп робився дедалі очевиднішим. Москва переставала існувати. Видершися з метро, я опинився майже по пояс у чорних дощових водах. Тримаючись на поверхні лише завдяки волі і своїй торбезі, я сяк так догріб до перонів. Бо я пам'ятаю про існування 41-го поїзда. Він вирушає з Москви близько 12-ї ночі. За кілька хвилин 12-та. Він вирушає з Москви, аби прибути до Києва. Усе, що зміг я запропонувати провідникові, це обважнілого напівживого Сома, який невідомо, звідки взявся у мене в торбі і невідомо, що в ній робив. Здається, мені подарували його на якомусь представницькому зібранні. Таким чином я отримав свою законну третю полицю, але ви все одно не відаєте, що це таке ваша величавосте. В загальному вагоні Такими пересуваються в пошуках сенсу життя добрих три чверті вашого знедоленого люду. Я розстелив на згаданій третій полиці свій плащ і останнім зусиллям пропхав бідне знемічніле тіло своє у вузеньку продухвину поміж стелею вагону і полицею. Тут я лежатиму, певно, аж до Києва, ховаючись від ревізорів, контрабандистів та прикордонників. Тут я нарешті заснув. Це сталося, як тільки рушив поїзд. І це триває досі. Бо я страшенно хворий, ваша ясності. Маю шалену гарячку, від якої губи вкриються на ранок лишаями. Розпухле коліно маю. Певно, десь танцював і послизнувся. Маю безліч алкоголю у крові. Більше, ніж самої крові. До того ж маю кулю в черепі. Недалі як годину тому я, здається, покінчив із собою, пустивши собі в голову кулю з пістолета якоїсь радянської системи, мабуть, Макарова. І тепер цей чудовий, затхлий, повний розм'яклих тіл людських поїзд несе мене геть від Москви. Адже не можна довго засиджуватися в тому місті, де ти покінчив із собою. Слід обов'язково кудись пересуватися. А я пересуваюся додому, ваша гідносте. Існує така країна, де живуть ваші піддані. Розумію, вам, народженому десь у тропічній Африці, на віллі Україна, звиклому до Іспанії та Швайцарій, тяжко собі уявити щось подібне. Однак це правда, ваша милосте. Така країна існує. Вона не вигадана для вас вашими радниками, астрологами й капеланами. Адже найпримхливіша, найбожевільніша людська уява мусить відступити перед справжністю цієї країни. Вона до болю справжня і нічим не захищена від Сходу, навіть горами. Якби свого часу хтось Хто роздає географію, порадився зі мною, то нині все виглядало б інакше. Але він розмістив нашу країну саме там, де йому схотілося. Дякуємо і за це. І що зробив нас м'якими та вайлуватими, терпеливими, лінивими, добрими, що зробив нас байдужими, заздрісними, довірливими, Зробив хитрими, боязкими, сварливими, зробив недбалими, покірними, співучими. Дякуємо йому, бо могло бути і гірше. Дівчат дав нам гарних. І негарних теж дав. Поетів незрозумілих, а священників недорікуватих. Короля дав нам далекого. Іноді нам сниться Європа. Приходимо вночі на берег Дунаю. Щось таке пригадується. Теплі моря, мармурові брами, гарячі камені, видкі рослини півдня, самотні вежі. Але довго це не триває. Отакий він переважно є, ваш народ. Іншого, ваша милости, не маємо ні ви, ні я. Колись він і вас, і мене любитиме. А поки що їздить у жорстких московських вагонах. Або спить по вокзалах. Тьмяний, сірий, повільний. І що з ним станеться далі, не знаю. Проте дуже хотів би знати. Бо я сьогодні не втікаю. Я повертаюся. Злий, порожній, до того ж із кулею в черепі. Надітька мене комусь треба? Теж не знаю. Знаю лише, що тепер майже всі ми такі. І залишається нам найпереконливіша з надій, заповідана славними предками. Якось то воно буде. Головне дожити до завтра дотягнути до станції Київ-Пасажирський і не злетіти к бісовій матері з цієї полиці, на якій завершую свою невдалу довколасвітню подорож. Лютий, квітень, 1992 рік, Фельдафінг